Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Ibland så ägnar vi vår podd åt att följa en sägen eller saga tillbaka genom århundradena. Och idag ska vi berätta om ryttarna i Olleberg. Och så här går historien. En vägskötarbonde är på väg in till falkköpe med Lass Havre. När han passerar Olleberg hejdas han av en kar som ber att få köpa havren av honom. De gör upp om priset och karn sätter sig på kuskbåken bredvid bonden och talar om hur han ska åka. De viker in på en avtalsväg mot Olleberg som bonden inte har lagt märke till tidigare och når fram till berget som reser, som, reser sig som en vägg. Plötsligt ser bonden en öppning i bergvägen. – Här är det, säger mannen, här ska du köra in. Bonden gör som man har blivit tillsagd. I dunklet där inne i berget ser han långa rader av knäcktar som ligger och sover in till sina hästar och vapen. Karl säger åt honom att styra hästen försiktigt så att lasset inte stöter till någon av de sovande ryttarna. Det gör han också så gott han kan. Men hur det nu är så stöter skrinden till sporren på ena knäcktarna. Ryttaren reser sig rast från marken och frågar: Är det dags nu? Karn svarar, Oh nej, inte än, så vidare du. Bonden och Karn hjälps åt att lasta av havren. Innan bonden styr hästen ute berget frågar han hur länge ryttarna ska ligga där. Jo, de ska ligga där tills det blir krig nästa gång. Då ska de alla vakna och försvara landet mot fienden. Mm. Och eh, ungefär så berättas ägnen om ryttarna i Olleberg i en upptäckning från Nordiska museets arkiv som... Jag har återgett i boken Svenska och Igår, så sent som igår, så läste jag dikter av en 1800-talspoet som hette Carl Alfred Melin. Och han har skrivit en dikt om de här ryttarna, men han placerar dem i Hunneberg, men i Västergötland i alla fall. och När både den här upptäckningen i Nordiska museets arkiv och Melin... När, när de kom till så hade Sverige sluppit att uppleva härningar av fiendessoldater i många år, nästan 200 år. Så man förstår att det här är en seger som måste vara från en äldre tid då hotet om krig var mer överhängande. Och den äldsta svenska upptäckningen är också från en tid då Karl XII var landets regent, men hade tvingats retirera till Turkiet- och den är inte lokaliserad till vare sig Olleberg eller Hunneberg utan till en skog någonstans mellan Småland och Östergötland. Och den som har förtjänsten av att den här berättelsen har kommit till tryck det är Leonard Fredrik Räv, kallad Ydredrotten, som återger den efter en ett tidigt 1700-talsmanuskript i sitt verk Samlingar och anteckningar till en beskrivning över Ydre härad i Östergötland. Och den här handskriften, den berättar om en syn som tre bönder, ärliga danemän hade när de vid midsommartid år 1675 red genom skogen Hålaveden. Plötsligt sänkte sig ett förskräckligt mörker över dem. De stannade och band hästarna vid ett träd och när det ljusnade något upptäckte de en stor herrgård. De gick glada dit för att köpa foder till sina hästar men fann bara en gammal grå herre som hälsade vänligt på dem. Han förde dem till ett stort stall överfullt med sadlade hästar. I stallets bortre ände fanns en dörr till en sal som var så stor att de inte kunde se dess bortre ände. Överallt på golvet såg de ryttare i fulla munderingar ligga framstupa med armarna under sina huvuden försänkta i djup sömn. Den gamle herremannen förklarade synen för bönderna. Efter Sveriges dåvarande koning skulle det komma en regent vid namn Karules XII. Och han skulle en tid vara mycket framgångsrik men om sidor lida ett nederlag och tvingas fly med en liten rest av sin stora krigsär. De ryttare som nu låg och sov skulle komma till hans hjälp och de skulle inta tre världsdelar och han skulle bli kallad den nordiska monarken. Och den som har skrivit den här versionen hade nog sannolikt då visioner om hur Karl den skulle göra Sverige liksom berömt genom sina krig. Men den här sängen om den sovande krigsherren är känd från. Flera länder i Europa. Särskilt vanliga förefaller den har varit på de brittiska öarna där det oftast berättas att den här hären, liksom ryttarna i Ållerberg, finns inne i ett berg. Och ibland heter det att den består av gengångar av soldater som har stupat i krig och att de är döda. Det har inte minskat deras stridsvilja. Om landet angrips av fienden så är de beredda att komma ut ur berget och strida igen. Och en version som har återgetts av bland andra Walter Scott går så här. En bonde har sålt sin häst till en gammal ärevördig man och ska hämta betalningen i en kulle som reser sig över det kringliggande landskapet. Han berger sig dit och får betalningen var efter den gamle erbjuder sig att visa honom vad som döljs inne i kullen. Han för genom en lång rad av stallar där varje häst står orörlig med en sovande krigare vid fötterna. Alla dessa män ska vakna när tiden inne för slaget vid Sheriff Moore, säger den gamle. Vid valvets ena enda hänger ett horn– och bonden kan inte motstå frästelsen att stöta en signal i hornet- och då hörs ett dån av alla hästar som börjar stampa med hovarna- och männen som reser sig i sina rasslande stålrustningar. Men den gamla lugnar dem. De kan sova vidare. Tiden är ännu inte inne. Vi har eh, ännu inte nämnt att eh, de sovande ryttarna i berget inte är ursprungsformen- i sin äldsta form handlar den här sängnen om en forntida kung eller kämpe. Även han sover inne i ett berg, men när sängnen nådde Danmark blev platsen istället ett källarvalv under Kronborgs slott i Helsingör. En av slottets tjänare har förvirrat sig i de nedersta gångarna under fästningen och kommer till en stor järndörr som öppnar sig av sig själv. Han ser ett stort valv och en nästan utbränd lampa som hänger ner från taket. Nedanför lampan står ett stort stenbord och runt omkring det sitter stålklädda krigare nedböjda vilande sina huvuden på de korslagda armarna. Då reser sig den som sitter vid bordsändan. Det är Holger Danske. Men i det han lyfter huvudet rämnar stenbordet i två halvor. Hans skägg har vuxit fast i bordet. Den gamla sängnen fick nytt liv 1940 när Hitlers armé ockuperade Danmark och en motståndsgrupp tog sig just namnet Holger Danske. Mm. Det finns en omfattande folkloristisk litteratur om den här sovande kungen i berget. Och man har funnit antika förelöpare och orientaliska paralleller till sängnen men i sin vanligaste utformning så är den en skapelse av europeisk medeltid. Både tysk- och franskspråkigt område så har den berättats om Karl den Store, Charlemagne på franska. Och i England så finns samma sägen om kung Arthur. Eh, han som ju spelar en så central roll i eh, den sägen traditionen. Men eh, den version som har blivit mest känd... Det är nog den som handlar om den tysk-romerske kejsaren Fredrik Barbarossa. och Barbarossa det är ju då eh, italienska eller latin för röskägg. Och eh, Om honom vet vi att han föddes omkring år 1122 och han dog år 1190. Och att han drunknade i en flod under en mars genom mindre Asien- det har inte hindrat traditionen från att placera honom i en bergås, Kuffhäuser- på gränsen mellan två tyska förbundsländer, nämligen Thüringen och Saxen-Anhalt. Och förklaringen det är att i det här berget så finns det en väldig grotta. Den perfekta bostaden för en forntida kung som lever vidare sovande- århundrade efter århundrade. Och den här sängen berättar att Fredrik Bavarasas skägg- det har blivit så långt så att det ringlar sig två varv- runt stenbordet där han sitter och sover. Och det finns två scenarier för vad som händer- när det har vuxit tre varv. Det ena det är att världen går under. Det andra- är att Fredrik Barbarossa vaknar och återtar makten över ett enat tyskt rike. Och det säger sig självt att den här sägnen har utnyttjats politiskt många gånger. Under andra världskriget så var ju Operation Barbarossa kodnamnet för nazitysklands invasion av Sovjetunionen, den som inleddes 1941. Mm. Och Fredrik Barbarossa han finns förstås med i Bröderna Grims samling av tyska sängner, Deutsche Sagen. Där heter det att han, när han till sist kommer ut ur berget, ska hänga sin sköld på ett torrt träd som då börjar grönska till tecken på att en ny, bättre tid har inlätts. Många påstås ha sett honom när de letat sig in i grottan i berget Kyfoyser- då har hon kunnat se att han sover mer eller mindre djupt, ibland nickar han till och blinkar med ögonen. En herde utanför berget spelade en gång så vackert på sin flöjt att Barbarossa befallde en liten pyssling att hämta honom. Och herden fick frågan, flyger ännu korparna runt berget? Och då han svarade, ja, så sa Barbarossa, då måste jag sova i ytterligare hundra år. Den här sängden om den sovande kungen i berget den har av folkloristerna jämförts med sju sovar Legenden om sju kristna som under en förföljelse blir inmurade i en grotta. De faller i sömn och vaknar 200 år senare när faran är över. Men när de kommer ut ur grottan, ja då har tiden inte påverkat dem. De har inte åldrats som andra människor. Och det är ett återkommande drag i föreställningar och sängner om människors tillvaro i bergets inre. Det är en annan värld, en värld bortom tiden. De som vistas där inne, de känner inte av tidens flykt och påverkas inte av den. Om de skulle återvända till världen utanför så skulle de finna den helt förändrad. I en del sängner sätter tidens verkningar igång så snart de har lämnat berget. Deras hår vitnar sekundsnabbt och huden rynkar sig och ryggen kröks och efter bara någon minut är allt som återstår av dem en askhög på marken. Mm. Ni är välkomna att höra av er till oss med nya uppslag till ämnen. Det finns hur mycket som helst att prata om. Och då ska ni skriva till oss under... Vår adress lyssna-folkminnespodden.se Vi finns också på Facebook där ni i kommentatorsfältet kan ta upp förslag på ämnen som vi ska ta. Och där lägger vi för övrigt också ut varje nytt avsnitt vad det kommer att handla om. Och Folkminnespodden skulle inte gå att göra om inte vi hade... Ett ekonomiskt stöd så vi kan avlöna vår utomordentliga tekniker Torbjörn Samuelsson. Nu är det Kungliga Gustav Ados-akademin för svensk folkkultur som är vår sponsor om jag använder det ordet. Lite ovanligt kanske för en akademi som har sitt säte i Uppsala och som har till uppgift att på olika sätt främja forskning som rör just svensk folkkultur.